पयाद व लराई द इक्रा इस्लामिक कैसट मरकज द किस्सा खानी बाजार शाता कबाड़ी बाजार पेखवर खार द शमसु रहमान वहीदी दुकान इन अल हमदुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्ताईनहू व नस्तगफिरहू व नऊजु बिललाहि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 ولما يدخل الايمان في قلوبكم وانتفع الله ورسوله لا يبدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم لقد صدره تمام توجه کنه چې دا واخمن خراب دی مرش بالکل هیڅ نه ورملګا وه او د چ زده کیمې ادب سره او دغه توجو سره کده دا سره په لاله ززور په کینه شته یو فیدا وشه از ماو تاسو ته ټول د الله سبحانه و تعالی په توفیق باندې زوای زت من دو منګه د درسه مستوی لید دره مند درس حاصل دادې الاستعداد الايمانی د ایمان د بار ازان کې استعداد پیدا کول ایمان په شری کې الله راځي چې د کی استعداد پیدا شي استعداد د عربی لپوز تاسو اکثر په پوهیږي استعدادونه تیاره جوړول د یوشید په اړه بلشي جوړول تیارول نو ایمان چیده د یو کایمتی دولت ده یو عظیم نعمت ده در رب العالمین او ډیر عجب نعمت چله سویته ور نصیب کی نه هغه په خوګو باندې نه او مزبد الله سره وسه کی پورا چې خبر پر لاره شي او حشر تورش وې قوم ممسفرین د سراتې پ کي د سره د شپې د مزل کله چې سار کې وورشي حالکه دا څخ کارموږ چې بغاه د شپین نه مزل شروع کړړو او دا د اوس م تهه وورې ان القوم سره اذا صبحو نه کله چې سړیبانې مرضشي ب ب ددي س پ کوي او دا پوجه الله مو سون احسان و کول قال الحمد الله الذي حداانه للحظه اغ الله ل شکر دایشه دا ایمانې مون تر هوړو و مكنہ لنحتدی لولا ان حدا الله کله مون تنه را هوډله نمنګ دا نشه حسن ولې خدای هغه په هدایت باندې زکاروش الحمدلله بوای دا نشه الحمدلله دا یو دنیا کې څنګه الحمدلله دا یو د جنتيان الحمدلله دا دی راضی بسره ایمان د یوې لید دولت دا ناوید پر استعدادات ضروری ده هل استعداد الله پاک یو بندته ورکی چې د کی استعداد, پیداش. دا استعداد تعبیر وکم زنگی پیدا شي د استعداد به تادیوکم الاهليه اهلیت څنګه پیدا کولې دغه غوري خبره ده چې ما ستاسو کنيشن نه وی بل سر وی. با بخبر وی. تعلق هم وی الله به خبره پوهه چې زما ستاسو کنيشن تعلق نيوي به خبره نه پوهه اهلیت استعداد دې مثال به بیان کوم جزئان کې خه خبره ولوي یو پټی چې سړی غنم کېري کنه یا نور پسل پګي پیدا کول وایي چې الله سبحانه وتعالى پیدا کی نو د دې پټی چې استعداد ضروری دی چې استعداد بوي نو الله بدا غلا او د پسل د بوټي پکرا شي دا کې د استعداد ترکتاستم مدد مده ټول د ونه خلکې دا په ټه لا وله او په ان کې چې کوم کانه دي ورغټه ته لری کی ورته او ته لټی شي دیار داخله کا غلټی مات کی مکه به په دې ځغه باندې ماتول په ټکټر باندې وسلک ماتي نو دا لټی مټی مات کی او په کې به وتر ولا ورکی وتر کی, کی. غزمکه وترش غنم پکې ورواچی نام دې چې په دې نه به به ماله د پاسه وګرځي تدا دې پر دې خاور کې دا, دا غنمه پتا دې په سانه راخی کمد شه دا غنمه واچولې غټه د وتی لودي زوی د لاندې وراشي نه نبره کی کمر د لاندې وراشي نه نبره کی او کچر د غن بلای په کوکه ونه نبره کی نو دې په ټیو وتره کول ضروری دي برابرودي زری دي استعداد په پتی کې پیدا کین الله با غیا په کی کرے یا دڅیویو چې پرسل بابا کوي چې غنمو جوار بتاله علاقي استعادات د یو مثال نه د غرنګ ایمان به الله د سړي زکرای زی چې دی کی استعادات پیدا شي د دې بل مثال ده او رچ خپې پېښه عیندا عیندا شیشه چې موږ او تاسو تویو دا سړی ته مخ کار کوي ته چوزان د ژوند د سبب خپل مخ ويني په دې شرط چې پانه کیههلیت وي استعداد پکې استعداد دا را ده چې دې شي شي د شاته یو شي کې فدلیش یاران ولور کړيش کدا پکې شاته څو تکینر یاران نه کینې دې شي کاره کی لکه دا مخامخ شوشه دې کاره کی وله شاته څو شش تدانه استعداد پکې سمندې او یا بشه ده کومه زیدانه په لیکن خاور په چول ده خټه ده په ده نو کدی مخته دې شي ونی نو نه د د ته نه ته درکې یا به بلک نه درخې دا هغې استادده د وهیت هغه دا د چې دا به توټتهتهې سفا داګن به ته لري کې ششب به سفر ش چې د مه د چې یون شپل مخله در درخی د ته چې او زما مخکه کسته د به در دی یا داکې قصان د دا نه دی نو دا شم دغې د مثال. استعداد محکم ضروری دی بل مثال ادا دی د پوی د پارا تا وانه چې یو لوخه د جپاری کیز او به واچو مو نو دی لوخه کی دویسته ادا ده ضروری دی یو ادا ده چې د لوخه بجوري او دی بم به تبې کی د مخامخ وایده پا چې دی نو دا بم بابا پکې را پری دینو او کی بوبوسته جمش نو دا راوالو بیس کی فاده به او بل شردات ده چه دا لوخ با پاک بی گندگی با پاک نئی سپاکڑه با دیوی تا او جام ده مسلم پا دی که چا سا گندگی چولده تاب امبیت دیسی ونیو او با دی بکر آوا کست دی عبد اسکل قابل نئی بی با تیزی گندگی با پاکیوی نپرد با دی ترازی کداو با دی بل توران دی که نس نسکی اللہ کدا سنگ لوخ کی ری براو داو گندل وکر نو دا لوخ سپاکو او مخامص دی بمبیتکه فوډه ضروري کچا صفانه او یا مخامص یو پکې نه کود اپټیک کې فوډه دسی چې سره کتو او دا شایو چتاوه نو یو څوک به وم پېږی ومنيش داس په دې تنه شخصسته بمب بلاړش او به ختم شي چې جام روچت کې اس بمب کې نه نو دې لوهي کې استعداد او د غرنګا ایمان چې د زما جذمونو اصل کې د زړه څخه پدې ایمان اصل کې د زړه څخه پدې او داوی آثار پدې ظاهري اندامونو راکړی په خلقی پدې سترو کې په لاسونو خو کې په اعمالو کې لاندې یو اثر په اعمالو کې کی ښکاره کیږي کی او اصل کې د زړه شېر دی کله کې راوي چې د زړه شېر ده په دې وروستنیو کې الله سبحانه و تعالی په دې کتاب کې عمره غریدي پدې آیات عرب ويلو عربان د چاندا بنو صدره غریو مدینه منوریت او د او کળે او نبی رسول الله باندې دسی یوز بادون وانت کوا لا یحسن نور خلق <تصفيق> وسنجونو و پروت بی ایمان دا و په هر د جنگ موږ مسلمانانو شروع ایمانم راوړو یو احسان الله سبحانه و تعالی د ایتن راولې کچ پاګي به صرف رد نه لیدا دومت دا قانوني کې په دې چې دا عرب وایي چې م موږ ځان تماممنان وای موږ مومنان نه الله فرمایي چې کلم تومنه او توای چې تاسو مومنان ځان تموي تا مو وای تاسو ځان د صرف مسلمانان وای تاسو ظاهري تبداري تا اوسی او نور حقیقی ایمان تصور کې نه وي درغه له ولما يدخل الايمان في قلوبهم تاسو غره تل ایمان نه دی پروي چې زکه تاسو کې عايستې عادت نشته اویستاد ځان کې پیدا کې نبی غدایمه تا وروته نوځنه کې بيداو او کوي ټکره هیڅ انداختنګه په دایکی و انت فی الله ورسوله د الله رسول ته اتوکی الله واستا عمل و نه خرابای اشاره د دې چې په بدل ایمان درکې نبی راستا شو دعوه صحیح د بی بعد کمال ته ورسېږي د ایمان په حالات باندې و به پوهش غره مکه دا, دا, دا حال تقریبا په دات کې ذکر د ازمنغه هم ده نګه مګه عربي باندي چوسیو د مذهبي او د مخې په نسبت باندې اعرابي او عجم خلي اسې ایمان مان داوم کړل لکه د ایمان چې کومه حلاوت دی کومه مزه ده کومه خوند ده لذته دی هغه ډیر انسانان نه درته کړی په من کې الایمان ال مطلق زنه سره نشته او مطلق ایمان راستراځي متلق ایمان دې ته اشاره کوي د اور مخ خو هغه ما زپ کې نه وي ایمان متلق هغه ځای چې دا وی او خاصه وند لکه د حلاوت ایمان مسلمان یو وخت ان شاء فضل او توفیق سره دلته غرض زاد چې ایمان اصل کې د غشفت ده ولم ما یت کول ایمان په قلوبکوم ضرورت چې کله ایمان ورنوزي حاضر کې مخ استعداد پیدا شي لاول بزرک استعداد پیدا کی نبی با پای کې ایمان ایمان پکې ورنواتنه بس اساسار به په بدن باندې راکاري شي خلقی به مسری په سترو کې به مسری په شکل کې به مي 50 ته 5 تک به اوستا په ټول عملونه کې به دا اګه سری خپل لکه د وني جرل شي په خزه کې او با نې تورسيګي داونه خپل لا غټي به به بدسي بلا تکلف د صحیح نه نه کوي بلا تکلف دونه زور بنه غواړي مشقت به د نه په اعمالو کې ظاہری ایسی بدن لبالک تکلیف ہوئی لیکن خون با در کئی مذب با در کئی اگر موز با در کئی اگر ذکر در اللہ با در کئی اگر بل عبادت بل الاخرهی پا دیمیسال بنافت سانسا پایی گئی کانا ذهنو رسیگ انشاءاللہ خبرو عزیحا دا نو زرکی استعداد پیدا کول د زرری دی زمان موضوع دا ده دا دا دا خبره ده دا دا دا خو کد چ سڑے کی دیر اوری بسینہ والو فزبتس کلا سفلا سفن تراوالو دا یو اللہ رب العالمین کی اللہ پاک او دیم د د زیموری بندہ تس پار لشویدہ دا بندہ بکلن پ دس پزر کی اہلیت پیدا کی استعداد پیدا کی دا لوہے بس پار او اللہ رب العالمین بے مہربان دے چ تکلی ارادہ نغم دسبه کې مدد کوي او الله پرانی کړی چې ولیدی په ډېر اعتنې کېږي زړه مؤمنانو د ازګنه زیول برابرهم زیول سموم او زول ترتیب برابرهم هر کله الله کوي خو په دې کې خصوصي مدد د انسان سره د الله ترپاخه کې کله جته دایرادو کې چې زړه د خپل ورګ استعداد د ایمان د پاره پیدا کوم چې راز ما زکه صحیح ایمان راځي صحیح دین پکې ورنويس صحیح توحید پکې ورنويس دشه تعبیرات صحیح حق پکې ورنويس زړه دې د استعداد کوشش کوم الله عز وجل بياد سرى كي مدد لكى الله فى بارك بل اول خبره هو بيزمان اخبال خبره إن الله لا ينظر إلى صوركم وعموالكم الله شكرا ومالتا نگوري ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم الله صافره تغوري وعمل تغوري يعني دي ذي ذرطة ذكره گوري جرى دي ذرطة مولي ستارة تب جوڑه يبندات جوڑول ستارة زمده نو که تا جوړ کښن له پاتې په بل بندې کنا جوړ د وساتو غیر مقبول بندې لازمي مسؤلۍ هم دا الله موږ سبحانه هم کوي الله سبحانه و تعالی د مؤمنانو د ژونو کې چي اهلیت پیدا کوي دا یو طریقه ده قرآن کې د الفازی کې شېدي التمحيص او الامتحان او د رنګ او اربت ذات سور قرون الله پاک د مومنان سره کی داغه پرونه کی استعداد پیدا کړي تمحیس معنا دادا چې یو بنده د مومن الله غوړي چې د استعداد ز پیدا کوم نه لګیم تهانات تراولې بدنی تهانات مالیم تهانات د دشمنانو طرفه او طلب توفیق د صبر او اپامی کې د الله د حکم دادا کول توفیق ولا ورکی سره د نه ندیس رضا کاروسی چې د دزریسته صفایشی په دې امتحانات باندې الله پاک تمهیڅی دا تاسو په دې سره تلمرن کیو لی الله سبحانه چې په دې دا تکلیف تاسو ته لري درورسه ده ندې علتن الله بیان کړی دې او الله فرمایي چې ولیت الله ما فی صدورکم وليمحص ما في قلوبكم ذكر الله جديد په راوکو چې ستاسو بزرنۍ امتحان کاويو دا منځه قانوسه لګي په منځه امتحان او ليمحص ما في قلوبكم او المؤمنانو د زړه صف پاکولو تمحيس ته د تقहीर ته وایي تسکيه ته وایي مصايب الله عز وجل په راو او لمشه دي زونه سپایش دا ډیره جوړه خبره ده کله چې په دې باندې سړي زین کولا شکان الله په ډیره حکمتونو بپوې شي الله دا انسان باندې باندېมารین وړه راولې دا تکلیفونه وړه راولې دا فکر پاکه کړل وړه دا یو شی به تغوړي هغه باندې نظر کوي دا, دا ولې دي شي کوي د دې کډرن بل د عجیب عجیب حکمتونه دي تبې غیره کې مصیبت ګنې منځ کې بستا پیدې حضرت ال سلام راولېږي یو ماشومې ملک فران تاسو ته واقعي معلومه ده مصالحه سم په ترانسو کې دا دی والو نه خله ک اغله بهابواه چې دا دديد د پاار وو ما او الله <سؤال> دا کارې د پاار و د الله امور اومافیلو د دی د پاارمه وکو چې د د مور پلارمون منانو تا ک ایمانو الله اراده کوله چې دهغو د ایمان حفاظې کو د د په م دی خبر د سووکه نه دغه معشوم چې خیر د ساواجه بهنابره یو قل چې ماشوم چې واجه نام مور پلار ته بهسونه در دسېدللی چې غوره څوک ظلم په دلاره کېده او زمون ماشوم وجلې ده او دونه ظلم کړی وبو چې څونه جوړېلی به کړی څونه بدرمنشی وي بچی ما سړې درمنګي کنه خپګان باید پرې سيړلې لیکن الله سبحانه و تعالی هغه له بدی کې سخت پیدا شولو هغه ته پیدا او یې حدا دا چې الله د ایمان حفاظت کا ولې ولو عاشه لارحق ابويه کفر نبی رسان فرمایي ک دغه ماشوم جون ترکړې و شرده او غړشه وي نوځو دا موارد کار کاټر کول الله عزوجل دې کفر نه بچول د د پمرګ دای قتل کده مردار کو د دې پاره کې د مور بل د ایمان حفاظت وکاو نشنا خبر ادا د کمنه سیب الله را واسه زید لمړ کو په دې ایمان حفاظت کله الله دې شو ګلاس بدل ماچ په دې کې بدل الله حکمت غرض است د ایمان حفاظت د بدن یو حفاظت د غرض ته دا الله په حکمت پوره نه پويږي تسليمي غ الله ده چې الله کاچې سوال کې کمال دا دو چې په مؤمنانو حال لږه دی خبره تکل ورورسي او زمونږه دا, دا خبره چې د خلې دا خو حل د دې جوړول ډېر ګراندي مقصد د دوی چې دا د الله پاک کار دی تمحيص د مؤمنانو باندې ابتلاات وستل او دا په زړه کې استعداد کړه د کول د دې لپاره کېدل د زړه صفاش د ایمان لپاره ویل چې ما په قلوبکم الله تمحيص کوي دو کار الله پاک امتحان کوي الامتحان د قرآن کې ذکر ده اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى د تقوا لپاره الله زره امتحان کوي د امتحان سم نه ده یعنی دا باجړو نه چې دی چی الله پاک صفاکې د کفر نه د فساد نه د بد ادبی نه د دې ګندونه صفاکې الله یې صفاکې لکه څنګه چې سرور خلک په اور کې چی د دې لپاره دا کې داونه والي جوړ شي داګنه بنګړي جوړ شي د سړدو د چاګارني کې دی ورته شوم چې سزا ولور کومه سزا د زرګر لڼور کوي بلکې مقصد یې څه شي چې تاجستان څنګه تکولې الکه مو وګورې دې فاطمه تا ګور زموږ په خبره خو یې وی کنه ستر زر ولې د زرګر ولې کېده د دې د پاره ولې کېږي دا نه خوشې جوړي الله سبحانه و تعالی د بندې په دې سره باندې چنتہ هان کې دې مقصد د پاره چې پدې کې پیدا کړي او بیا کیو ګور ولایک الزینم طحن الله داغه مؤمنان دي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې ادب کوي او داغه ادب په کې ده الله تعالی دې ویلي دی چې وايي صفاقواله پیدا کوي لتقوا التقوا د لپاره چې په دې ویلني کې تقوا راشي د تقوا لپاره د نړۍ او صفاقې استعداد پکې کی پیدا کید ایمان او د تقوا لپاره نو دا, دا, دا, دا الله مې رباني په بنده باندې چې د شکار او سره کوي الامتحان دا, دا الله کار دا الله الله ولا ته دارنګه ربت ربتم الله راولي کله چې پیتنی راځي داسې مصاېبرش مشکلات راځي چې په دې کې د مؤمن ځای د ځغه اوړي د ځغه اوړي کفر طرف ته اوړي په الله بده ګمانه کیږي په کی بد اخلاق پیدا کیږي الله نه غواړي چې زه دینسان دی کې بد اخلاق پیدا کم استا اراده کړه د تا ته د اهلیت اراده کړه دا هغه په پدې کېږي دا هغه هنده پتا باندې چې استا د اهلیت اراده کړه نمسایب برایش نستازر بایست مضبوط کی کلک بیکی مضبوط با دالله پا حکم ولانه اخوا دیو خوابا ناوڑه رب تقلب دالله دا مومنان پا ضربان دیلا د دا هر کسان واشه چاتی دا خیری راده کلی پا اگه که اهلیت پیدا کولی راده بید دان قرآن کریم کلی رایتونه که ذکر ده پا غذا د بدر کی مومنان چوی دا کاتران مقابلیتا چه کلو دردل مذيو باندې یو شو زहीर امتحانات را ليو کسان کمو کاتران ضرورت را سید الاول دی درسو دیم امتحان دا چې کاترانه زما کچه کومه واغه مزیدار او شغلنه د غزم کوم دسي مٹینه زما کاه خوراوه او د دې شغل په شیګه د سپیکوي نو دیم امتحان په دیو باندې داول دریم په داو چې دا خوان چې یو بو یو دی څو نو بل امتحان په داو چې د شپې د بعضو صحابهو احتلام شول او به داسمه نه پدې کې شیطان راغی او وسوسه او ورواچوله د شيوک کې شیطان کار کوي ګور راک تاسو په حق او د پیغمبر په حق او نه تاسو بده شي غلط ځای کې نه وې زما ده او بم نه شته ده او دا او کله ځان کمېسته او بل دا د چا وس نمردار نو مردار بمړشه ولی په جنابت کې د وسره مرشد اخن او بل بلاله او د څه سمسته دی او د څه بملش مومن ته دا دا و چې سبا ورځ چې ته خو به او د څه هغه جنابت په حالت کې دا بس کی نو د جنابت دا وسو چې ورواچو الله راپوځي تر کو دا الله اولیاء الله د احفر دوستانه د ایمان حفاظت کې دي ته د ایمان حفاظت و استعداد دا اللہ دا او استعداد کړه کول مکه نه سړي کې ایماني الله دا وسري کې او چې د fare کې د خیر را دا کار وسري کې الله دا شي کاوه چې باران اس دباره انده انزال لوجن مالایکه مراوله غل کاردا و کار شش مسلمان ډیر د باران دوجنه دی خو که وبو پیدا شولې باج مرګرو او دس پو کوچا غوسن وک او, او که مشغلن از مکه جو مزبوطه شو او د کاکران از مکه خوره والا چواګینه خته جوړه شولې پای را کیسره راخیګی راغور زیده نالو کمزوري شو د مؤمنانو د زړه هغه رجس است ختم شه الله فرمای ولیربت علا قلوبکم دا کار ما ولې وکه ایمان ولاو استادرم ما مزبتاو رب د توای چې الله په حکم کلکشي هغه وسوسه او ګندونه او کوم الله باندې تراځه کی الله باندې بدګومانین یې غیسته خاتم شي د دې په دې کې بدګومانین د نې معرفت د وجه نه الله سن زاد... نه پیدا زګه پیدا کی کنه الله غاب هغه ډیر ډیر حکیم ده هغه ډیر مهربانه ده اغه هیڅ نقصان نشي عيبه نقصان د پنځکیزم په ریکي الله ذات کې هیڅ نقصان نشي نقصان د بندې لورې طرفي خالق د طرفه بالکل نقصان نه وي لولا ان ربطنا على قلبها د موسی عليه السلام مور سره الله ذکر کړو چې اوی مصیبت پراغې چې زیتی تراونې نه ونیو ما خو د ریاست دېده پرواه چاو چې د پراون نه بچا غل نه دغه لاس لوراره نشنا خبر دا دا. نوسبد د دزيدا غنه بشکم د غنه اخلاص محمد کې بیت الله کور لور واس مساله سمور دا کار ونی د غنه خلاصو کنه پټاوی ته چې پراوني ویني نه الله وو کیسه پراون کور دی بوت نو دغه وخت هم سخت پریشانی رزي چې کړ سر باندې ودری نه پدی وخت کې سره چې رووبای شي بس دا نه نو کدی شرط आवाज کړو چې دا بچو زما دي نو پراون بلانولسته به واجب الله سبحانه وتعالى ولا صبر وار او پر زبنی ولا مضبوطه درواس داولی لیتکون من المؤمنين چه دیدی ایمان حفاظت یوشی دیدی خلقو د ایمان حفاظت الله کئ سوچ د الله دوستان دی اولیا دی داغید دا ایمان حفاظت الله بدي دې طریقه رب ته قلب استعداد الله بگی پیدا کی دیدی د پاره چاکم کئ ایمان او سره دغه خراب نش او دیدی پر لیتکون من ال تکون مزاریس غدا پیل حالم په دې ایمان پاتې شي او راتنکه زمانه کې دا الله په وعده باندې ایمان نور مچې شي الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانه کې د اهلیت پیدا کول د پردش طریقې اختیار یې او سابقه په باره کې اندایې هغه چې کله د بادشاه مخامه خود ریدل هغه او تو یې چې شابه یو د کفر اختیار کړي او خپل اړن کې چې سکه مځه هغه شانې وکوي کني د نو باس د سرو زارو او په او په دار کې الله سبحانه الله د یو زرم مزبوط کړ رب ته پروا وس کني د بچا مخامش ری باندې روپ راځي او به شر کال کال چې ته خبرې مې نکړي طيبه نه بل روپ او ټول قوم یو طرف سعودي سربیا پینځوسه په کسان بل طرف ته بګانه خبره نه په دې وخت کې الله فرمای وربتنا علی قلوبهم ما داګی زینت مزبوط کړل کله کله الله په حکم مې ودره ول او در سره الله ته وکړي اعتراضاته په وکه چې پلان نکړه خبره نه یو دا تا سکھ پوی گے کی دیو ہے پوی او دم کین ملوار کڑے اوی کھست جواب نہ وکڑلا کہ اسرت کہف کی ذکر دی لولا انرا بتنا علی قلبها و اتقام اللہ فرمائے کہ اوی کلو در دل دا رب السموات و الارض دا دا رب زمنہ ا ہ ذات دا استعداد من جانب الله دهره الله پاک شه ده بندې استعداد ته دا کې نه غو بنزال سکینه سکینه نازلې سکینه توائی توائی توائی دا دا دا دا دا دا سکینه دې رب تن از دې شه سکینه مینانت وايي وقار تواي دي توای چې سره د دې دې تعدادې د وجهه د الله حکم مات د الله او رسول مخ کې نشي دې ته سکینه وايي په فتح ده فدیه کې صحابه کرام خو دې به تور استدل د امري پنيت باندې څو لس نیم سو کسانو تقریبا هغه واقع ته تفصیل معلومات چې په سلګاو د الله رحمتون دغریدا حکمتونه دي او راځونه په کې ته هغه واقع کې درل چې د مشرکانو غلط غلط شرکونه بنبري سمول غول واتل نه په دې کې صحابه کرام دې څخه په ویشدا شرطونه ول لګي منګ امري تم نه پریږي او کال لم رازو دارا دا وایته درې وړې دې چې زمونږ درشي تاسو غوا پس کوو یو ک کوو د نو کله چې دا پریشانی په دیو باندې رااله و چې دی د الله حکم مات چې دا خبره مونږ نه منه مونږ عمل کوو غیرت دار چې مونږ دې کوو د عمر رضان په کې دا ډېر غوسه کې راغلی وکړ نو رسول چې دا تا تاسو ته نو به امر وکړو ابو بکر صدیق لورغه یوګدا و کاند دا, دا, دا غي وضاحت نه بیانم به بلان مقصد پاتیش نو عمر رضانه پاره سکه ډیر جوش کراغه د الله پردای جوش دغه ان کمالو کو نځ و چې صحابه کرام د الله او رسول په مخالفت کې واقعشي وی وې چې نبی رسول مو دیشابې سړونو کراګي نه خړال نو الله په پایو سکه نه نازل کړه د زو ایمان جزا او الله راتنګه زمانه کې اراده و پرچایي کې استعداد پیدا کده کې اهلیت پکې پیدا کی خپل دوستان ته جوړي الله فرمایي ول جنزل سکینه ته په قلوب المؤمنین الله زاد دې چې د مؤمنانو په زړه کې سکینه نازله کا اطمینان آرام د الله په حکم باندې باقی پاتې کېدل جل کې کول الله او رسول نه ځان کول دای حسن له یزداد ایمان ان ایمانه چې زوري ایمان مو سره الله پاک پکې نوري ایمان شلا ده وی راداو کلا کنه ایمان در لري جوړي ترکیب مده برابر کی توفیق مده در کی یو لاه بده تکلاوي دا د الله نه غواړي شلا یې مونږ لم راک الله مره وکنا مساکينه په دې باندې نظر د پاره چې دې کی استعداد ایماني نور هم دېش او وعد یې څو کله 16 بز فتح در کومه په دمشریکین د اعمالونه 14 در کوم وعدکم الله مغانم اوخرا فعجل لكم هذه و كفى دنا ساعمكم ولتكن ايه للمؤمنين الله فرمایید انا آشنا ما دید پاره وکل چې د مؤمنانو لپاره یو نه فش او ستاسو په زړه کې الله پاک یو اطمینان پیدا کی د اطمینان د پیدا کولو لپاره الله ذکر نو قران کریم کې دا چې نور عکاتم شت د خو چې حضرت نسبد دا الله پاک پوبند کی چې او یاد ایمان د پیدا کولو نو دا کارونه الله کوي رب تر اولیو سکینه نازله یې امتحان کوي تمهیز کوي دا هغه کارونه ده دا, دا خو الله په حسن منی کی او داغه په پزړ کی یغی که زموږ واقع نشته ده لیکن د نمبر 1000 تا په پزړ د استعداد د پیدا کېدو حکم شوی دی باګه به من مکلف یو بندگان برا برا من بندگان الله پايبه باندې مکلف کړیو چې تاسو خپل ځرکه احنیت پیدا کوی زره بجوڼوي د زړه شیشه برابروي کني په دې کې بس سم ایمان نه یی منا تقدب پکی وی کني کفر به پکی وی کني کوګواله به پکی پیدا شي کوګل کې ایمان ناراضی غلط زو کې چې د نه ایمان نه و ارزې زکه دی دوران د شیشه د خراب بډه پټې د خراب دی پټې جوړه قذف له من زکاه صفای کاګلره نو دا په برابرول پکاره دي دا څنګه سره برابر دي نو قران کریم کې الله سبحانه و تعالی د دې اهلیت او د استعداد دا پاداکې د لپاره موږ ته چلو نه کوی دی ورته دا شي نه اختیار وکړ لا بحث ما ته دونه مهم خبره کوي چې دغه تاسو بنید به قدر او قیامت یې به ځینې به سرو شړې ولې کوم دا کماله چې دا خبره په سترو ځربانه ولې کړې شي نو یو مومن سره چې هغه غواړي چې رزق خپلږي اهلیت اه پیدا کم د ایمان د بارا نا به څکره نه کوي اول دا دا چې دا په خپل ځر کې سلامتیه پیدا کوي ځکه په د سلیم وی رو جو رو رو کی کی سلیم نی روغ جوړ روغاله په پیدا کوي سلامتیه ولی زل چې کل سلیم نه روغ نه دزر نه جوړه ده او یا بالکل مړل د سلیم مقابله کې قلب میت رزي او قلب مریض رازی درژوے ده که مریض میت او سلیم کزره کی د چرتا موت و موت ند کی چه نه راخیږي زما کچه کلمړی به استعداد دی پای کې ګیا نه راخیږي په کاني باندې تاسو دا غواڅو یا توخم راو باندې خېږي زکه چې هغه مړ له پای پا کې دا طاقت نشته چې ګیا ورگی نظر چې کلمړی نه په هغه وخت کې پای کې د ایمان استعداد نه چې ستیا ده په ګنیمه ده څنګه راشي توحید به په کې څنګه د کافر غل چې دغه مړله د مشرک شې زره مړله مړه دا ځري چې کړه بیمار ده نو بیمار سره چې دغه پیته بارول شي خو لکشانې صح بیمار چې دغه ری تي بي بیمار ده او د جړی بیمار ده نو هغه چې او کیلو وزن په با بار کې کنه نشي بارول اگر هني وته او چې ته به ډیر بارني شروع ولې چې بسري در دین محمد ډیر نشولې ده دغه نشو نشو پر طاقت پوره بار بار ان وړي دغه زر چې کله غروغ وي بیمار نه بیمار بیمار سره چې د پوره بار نشول لیس کله کی پوره استعداد نیږي کنه ته پوره پټه وړي چې تاک استعداد پیدا شي نو سلامتیه په زری کې زوري دته د بيمارۍ د موت نه له او په دې زری کې د جون چې دې زمای عزتمنه دایې نعمت ته نشنه چلای چالو ورکی ا فمن کان ميتن فحيينه و وجعنا له نورہ حیات پزره کې چې پیدا شي لينذر من کان حیه وی حق القول علی الکافرین الله فرمای دا قران دا موږ چا په نړۍ کې دا ی پزره کې ژوند دې ژوند لري ژوند دې حیات قلبی او نور قلبی وای دا بشې نه چې الله شاله ورکی دا انسان کمال ته ورسېد حیات او نور حیات د وجنه ژوند دې شه دا رانا د وجنه مقصد ته ورسېد حیات او نور دا دعوه شینه دي چې دا د انسان د کمال لپاره دی نظر کې ځین پیدا کول چې زه دې ځندې شه نور پکې پیدا شم مدا بسلیم شه نو سلامۃ القلب دا زریدا سلامۃ القلب وا زربد السلیم دې سې چې بدیته کې پايش زه سلیم کولې دعاء ام شاننا ده شرکنا لا شرکنا روانه تر وړي غو نه پوري دې پا کول لکه مفسرین په آیت کریمه کې دې دې من تلاحه ده قلب سلیم الله فرمایي دا قیامت پرهبني ما لولاد ته دا نه وركي لکن انسان چې الله له پرځرباندي وراغي او سلامتي ولو بس د پکامياب او الجا ربه بقلب سليم ابراهيم الرسول الله ته په سلامتي باندې پېښيو دا سليم ځکه ته واي تاسو تفسیری دلو سري او دي وقار کې دا خبره مونږ غواړو چې زه کی واقعي شي دماغ کې واقعي شي مطابق هر زمون حال تخپل حال دغه مطابق سلامت الکرب دیت وايشي پدې دی کې شرک نه وي اي یكنه سلیمه من الشرک کله زکه چې شرک دی غیر الله محبت پې پروځ دے د تعظیم پې پروځ دے د غیر الله مخوف او رجا پې پرټه دا پغیر الله توکل پې پروځ دے دا روزګر نه ده دانا جوړه دی بلکې د عمل له دا دی چې پدې کې ایمان شرط راتلېش ترسو شد د اشریک پرخوست نه دی والله ته توبه نه دي استلی د دې ر کې ایمان نشه دا خبر بلنه لاند دا رنګ د دې زغ دا ضروری ده د شهوات نه چې حرام شهوتونه دې دا غین درس پاکول علماو یې رضا مثال دادې چې دا خبره تمن کې تقریبا نشته ده وي مثال دادې چې یو سره په لار را روان دي او یو زنانه پر دې ځوانه حدا هسته د د په مقام شي او د باندې پریشانی رانه وله پریشانی شهوات خارین څنګه لیکن چې پریشانی پرامه وله چې دوهونی متره رزق نش ته ګباژن انسان منځه ځنه انا خو ته تیری کنه زغونی رزق شي او داسې شي چې د باندې پریشانی پیدا شي پدې ځکه پریشانی وته محسوسه شي چې داسې نهي سلامۃ القلب اداږي تیر شي تاسو تا دغه خارشي چې انسان د تیر ستا بدن کې کم تغییر کم حرکت کم پریشانی رانه وله وایدا سلامۃ القلب من الشهوات دارنګه د دا سلیمی سلیم دا انسان د حسد نه په دې ورکه به حسد نه دی د بندگان سره به حسد نه دی ارشاد فرمایلی دی لا یجتمیعوا الایمان والحسد فی قلب عبد د یو بند په ایمان او حسد دوا نه کی چې حسد دې په کې ایمان دې په کې دوا نه کی حسد چې ده د ایمان منافی شی دی په هغه ځری کې مان نشره د علیکم کې جدا نحسد حسد نه کیناو ته وای د مؤمنانو سره د اهل حق سره کینه ساتل جدلا عزت الله ولی وارف کو دله د کمال ولی وارف کو دله د اعمال وری وارف د خزوله وری وارفه شداب بچی دفلن د باندې کې بلکې خوشحالي کې باداغه په خیر باندې دا سلامت القلوب دا دی چې په دې ځری کې به غېش نه غېش غېش د بل مسلمان سره دوکاوته کی هديث ده أناس ابني معاليك لديه مش كاكي مع رواية ده أناس ابني معاليك تقوله يا ابني إن قدرت أن تصبح وتمسي ده هديث ده كل غوري وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي ومن حب سنتي فقد حبني ومن حبني كان معي في الجنة ده حسان هديث وکه تاسو سره سړي چې ساره ماکان پتا راشي او زره کې بالکل هیڅ مسلمان تخینت نې نه دا کار کاوه او داس ما سنت داس ما طریقه ده چې په دې چارته کې نه نه ساتم اګاد الله فزري چې دغه سيد ورکی چې زره کې چاته کې نه او داس سنت او سوجو ما د دا سنت زمينه لري ما سره لري سوجي ما محبت لري ما سره بجنات کې د نبی سره سره محبت دا د جنت ذریعہ ده غش خینت بده سره نبی یو وګړو حدیث کرا وړې دي چې د عامر بن العاص رضی الله عنه اجمالن بن العاص بن عامر بن العاص رضی الله عنه یو پیروي مسجد نبوي کې نص د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو شهرانه او ځوب جنتی پدې مجلس کې دی نص د رسول الله اوس به یو او هغه جنتی وی به صادره درېم روزه کار به وشه دا عبد الله وای چې را ما پزړکی وی چې دا سړی ته څنګه زیری ورکړي دا جنتی در درې والا درې والا روزه ګمدار ازی خو یې صادره کله مجلس خلاص شمه او توی یې چې ما یې را دادم چې ما ته د درېش پیراکا وویل چې د څار سنه سبا سره او دا غنه خپشه امه وتاشه هغه یې دا د اورل کړ درزه چې نو چې قتل ماخصستتن کې بسډړی خواله ژلو سزی ک کار معمولی چې د دایسمه را بادهتهه وهود شولو د شپې پاخه که پاسې تجوود شو بیا سرار منزله لا لا بډیر عملو نه کول دغه په نسبت چېوی قتل د سا د د عمل دونه ډیر نه دی سبا له عملو بل سبا ب د عملو چې در وفی شو نه دا ته ویللی چې ساده چې زما د پلان سره جړ نه وه راسې توریه زديده په اړه تاسو درځو د دروځي مټریال کې چې نسبه سم ستاسو په اړه کې دروځي د جنټي ټوب په سلام وکړل اپیشنګ وي بیان کېدای جنټي دي کې د موږ نړیو زموږ تاسو ستنه نړیری دي او عمل د تاسو شولې نه موږ امنه ওসমানه ستاسو په ټک مگر دمړه ځما په زړه کې هیڅ مسلمان ته حسد نشته دي هر مسلمان چې دی کې ګاونډي دی او خپل لوک پر دې دي ترڅو کې کی بالکل کینه چاته نه ویلی چې پتی سپد باندې تاسو موږ مکه شوی یته په زړه کې بالکل صفائی دي سلامتیه ده مؤمنانو ته نو پتی وځبان دي حدیث تاسو ګورډه په د علم ولې چې د ظاهري اعمالو کې ور دي خلکو د سینی چې اسکار او عبادت کې خدای تعصب مذهب کې کې د حسد الله او یعلو یو کمان څنګه راځي حسد به د خپل نبی کوم لري کې خو په دې باندې ته موږ نه او حسد په دې غږ کې چې کلانی ته سلیم روایت غښ او حسد داغه حدیث کې دي چې دا په ستاسو ورکه نه ته سلیم روایت نبی وصي آسان فرمای الله یجتمع فرما الشح والايمان فی قلب عبد ابدا عبد ایمان او شح دوا نه جمع کی اسکه رانه جمع کیږي لکه څنګه چې وایي یوشد الله تعالی کیو د جهاد او دا غبار غرد غبار دد په دې پوزا کې په دې سینه کې جهنم سره ملوي جهنم طابا انسان نشېدلې یو انسان دغه د الله د يرینه اوځللی لا اله الا الله من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع ها سره کې د الله د يرینه نا اغا انسان با ورد کی نداخلی گی ترده چه پای بیتا غلان زی تواپش آن وقتا پای دام ورده دا نشد دره کسان ازی انسان چه شخ پا کیوی ندک ایمان نشد جمع که ده لکه آغا درکسان ده جهنم سنشد یوزه که ده لگه پا حدیس و پایشو انشاءالله زین تنازی شخ تا شخص توایی چه شخ ایمان دوانه جمع که ده شخ مانا د يا ش ل ک شي عدمه رادة الخير للغایري د خیر را د بل دپار نهوي ی سرري طب پ دررسې طب خاف ستا د لاسه به نرسېږې د بل د لاه لکن طب اططببه پ خافغان رسيديته شووه دا د عام سانانو پهزونونه کې شتواه تځان دنا کوه کېدشي وي وه حظره الأفس عام نفسونه ک وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ <سؤال> هُمُ الْمُفْلِحُونَ یُشُحُّ چہ نہ ختم شو ہم کامیابے اللہ فرمائے چ شُح نہ ختم شو ہم کامیاب عبد الرحمن نے عبد دعا کوا لب طواف کے اللهم قنی شُحَّ نفسی تدینا زیادت بنا ک چاوتو لسن یہ دعا کے وہ تا آیات نے ویلے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ دبل د پر خیر نہ او شخ داغه په مقابله کې دی خیر نه لټوال هغه ته zarar ور کول چې هغه ته پیدا ور ونه رسېږي د دې په تاسو ته عرب کې در مثال درکوم چې زین کوم خبره وویږي یو څره نه دبار بار مثال په تورس او دلته یو طالب علم له دې شو 50000 روپۍ ورکړلې نو زمون په دې ټولونه زمون کې بقار پیدا شي چې داخله خیر خیرات نه پیژنې زین نه پیژنې دا, خير نبجيني. نبجيني. دا طالب شایې ده په 10000 روپۍ بس پکاردل موږ د پیسې مال راکړې ماته خزر په هاله د بشيره زه مالوب په دې قرره دي درته 50000 پي ونی ملاوشوله طالبم غصه درځي بللم غصه ورځي یو سره هغه یو طالب دلته مستی واچو د مینا محبت سره کلهور می دا غدره دل تما تک احکاری دلته په ملينن پکاري طالبان نن پکاري وایبه سره دا بازه خریدي چې نونی زه پښوی دي سره نو څنګه ګوري بسول ور کوي کار د جامع اسلامین مثلا دغه براشي دغونین براشي سره د جامع اسلامي تقبل شوه دا کلیب بوای شهره د عربانو جاهلان د نه پویغه اهل او اهل نه پېجینه خلاصړی بوزي پدې ولا خار ورځاغه له څورځي پدې باندې اودا پدې ملېمه کې دا مرزونه ورلډيري أنت بجامې اسلامي کې زموږ یو مرګر تهغه ماجستیر ته دغه کېده اغه قبول لاو طالبانو شه تنيو حدیث پرې چې داغه دا تقبل نشي چې مون نه مخکینش شهرت واي نو دا مرز چې بچای دا مومن نه وي ایمان نه وي د الله وای شه او ایمان درا نه چبا اغه مؤمني یا يو شهران یو لوګر په تسويره ورکه ته خوشاله شي الحمدلله جز ما یو مؤمن روته پیدا ورشه دل البته مؤمن کي اغه رب له پیدا ورکه شه بل له ورکه شه بل له ورکه شه استاد له ساده بل دلاسه په دې باندې ته خوشاله شه والسلامت القبد دغه توایچ شیخ بپکه نوي حسد بپاوی کي نوي او دارنګا شرک بپاوی کي نوي تعصب بكنه بدعت بپای کي د نه بپای دا سلامت ازوری دا حدیث ما بلل غید دا یو بویم به بس الله علیه وسلم فرمایدی اگر صحابه تاسو ته پوښته ګټر کس کوم صدوق اللسان چې رښتې وای او مخموم القلب چې مخمومی وای الله علیه وسلم چې توای النقي پاک انسان چې متقي وي او الذي لا اسم فيه چې ګناپو جنې ولا حسد حسد پکېنی ولا غل کینه پکېنی او دا رنګه دا ګندګې نه پکېنی نه دغه توای چې اثم حسد پکېنی غل او کینه پکېنی او غش غش لپاره په دې ده حدیث کولا غېشا او په مسلمانانو څخه دوکه نوی نو چې د زړه علا انساني د د پټور انسانانو کې غوره انسان ده په مؤمنانو کې بهتري مؤمن ده غل ذکر د زړه روح شوي دی بلکې سپاش دا ګنډونې چې موږ د رڼا ننګستلیکانه هغه وخت ته پوري ایمانی استعداد نه پیدا کی سی ته ورڅل کړ د توحید نه داوا کې د ایمان داوی وکړي چې ایمان دی او یقین دی توحید دی دا خدا زموږ چې پوره د سپاکره یو دا خبره چې دی دا ډېر جوړي خبرې دي د باندې زکه لکه سره بخول غوته کوم زم چې دامن نه بیانولانه خبره ده زموږ لري خپل ځای راځي زکه د دې خبرو پېژندونکو خلک کم دي استعداد والے د دې خبره هغه کم انسانان علیرغم نوای چیز مسره علم دې په دې سنګه کې فرمان دې چې ماسوک اهل مندل نه ماغو ته بیان کړای دا علم داغه قبایلانه ده نو په دې وجبان دې د زرو صفاکور نو د ډېر mehnat غواړي دې باندې مجاهدابه زړه ده کوشش دې لکه څنګه چې موږ په دې ظاهری اعمالو کې سنګه کوشش کړو دغره د زړه د صفایې لپاره کوشش نظر کې اولنې استعداد منګاداله چې زړه د سلامتیه ورکه چې سلامتیه دې ورکه به په کې ایمان راځي او غل له اسباب نور دی ولسا چې هغه به اختیاره نو دزر کې به استعداد پیدا کیږي هغه سبا به مې څنګه 70 درس کې به راوالم ان شاء الله تعالی وبالله تعالی توفیق او صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحاب اجمعین ورغه سره دی جو لري سره دا چې ومخه بیان کوم د مقصد سره دا دا دا دا دا و ای او سریو دنبود دعوی کروه در معتصم بازشای پا زمانه که در دروگ دنبود دعوی دا قسم خلی کمود که دیر کسان و معتصم اگر او وقت دعوی چه اشخدو وَأَنَّكَ سَفِيهٌ أَحْمَقٌ زد اجوائی ورکم جتئو قمک الانسان اب سفیه سرئے ذکر آدن بود دعوات کرده ناغوی ایج دا خبر در خستاو کرده دا اللہ پا قانون امداده چِ اِنَّمَا يُرْسِلَ اللَّهِ الٰهِ الٰهِ الٰهِ قُلِّ قَوْمٍ مِثْلَهُمْ هر قوم تا اللہ زاجی پشان تسل را لے گی تازو قمکلانه نزین تا قمک اللہ دا خبر عطا و رضای دا بینون که ام کمزور رہ دے مداریدن کمزک دیسی بی اچھا دا بینون که دا غی کمال پکیوی بے اوریدن کنم دیر خونوار کئی خوزمنت کمزوری دے سوستاس بی نو دوار کمزور رہی تھی راجمش این الحمدللہ نحمده و نستعیم